Mjambo wapenzu wa sikilizaji. hii unaotega sikio ni idha ya radio isanganiroi kikutangazia mbashara kutoka jijini bujumbura karibu katika tarifa ya habari ya mchana waleo ambayo tunahanza kama mtasari wake. Watu watatu kutoka tarafani na mkoa ni Ruyigi wameomba msamaha hadharani Jumapili hii huko Rusengo kuso mawaji yaliyotokea wakati wa Oktoba kipindi cha Oktoba mwaka 1993 na wengine watano walisamehe wale waliowaulia wo wao wasamehewa waomba kwa mifano bora kwa wengine Mtu moja aliuliwa na wengine wawili kujeruhiwa bada ya kufiatuliwa risas na asikali wakambini giteranyi mkwani Mujinga karibu ya saa kumizajioni ya jumapili hii kijijini Mugano. Kuna ripotiwa uhaba wa mafuta ya gali mkwani Ngozi ambapo kuna karibu ya siku mbili bila hata tone moja la aina yoyote la mafuta lipatika nalo kwenye kituo vituwa vizyote saba vili vizyopo mkwani ngozi. Kuna hayo bila shaka na mengine punde tu ni habari kamili Jero mihakizimana ndia msoma juenu nikisaidiwa na Alphonse Kobimana karibu. Netyo isanganiru nikiboko yao. Karibu katika tarifa kamili Watu wa kutoka tarafani na mkwani Ruyigi wameomba msamaa hatharani jumapili hii huko Rusengo kusu mawaji ya wakati wa mawaji ya Oktoba. Mwakalfu moja miatisa tisina tatu na wengine watano waliwasamehe wale waliwa wawulia wao wamasamehewa hao waombwa kuwa mifano bora kwa wengine. Kwa mjibu wa pshirikara verndai chariye kiongozi wa tume ya ukweli na malithiano kuomba rathi hadharani husaidia familia ya mnyongaji na hutuliza mmojo wa muathiriwa palikuwa katika sherehe ya kumbukumbu za kuanzishwa kwa sera ya haki na amani iliwaadhimishwa jumapili hii katika parokia ya kikatolika ya rusengo nilipoti yake Jean-Claude Nishimiri mana inasomwa na Ismael Kuzera Kufunga mje kufunga mje kufunga mje kufunga mje Moja miunguni mwao ni buwana anaishi katika kijiji nganji, tarafa na mkua waruigi, alie omba msamaha hadharani, mwanamke mmoja alie mulia mzazi wake katika machafuku ya mwaka elfu mmoja miatisa tisina tatu. Walio omba msamaa, wametowa msamaa pasina kipingamizi na kufamisha kuwa hali yo imetowa wasiwasi na dhana mbaya kwa wale waliokuwa wakiwafikiria kuwa ndiyo walio wawia wazazi wao. Waliomba msamaha ni wanaume watatu na waliotoa msamaha ni wanawake watatu na buwana mmoja Pierre Clavernda Icharie kiongozi Watumi ya ukweli na maridhiano CVR Alikuwa hameitikia Shere hizo hakiambatana Na makamish na wanine watume hiyo Hamefamisha kuwa Kuomba msamaha hadharani Vinafaida kwa wale Walio tenda na kwa wale Walio tende wa makosa Hayo yalifanyika katika sherehe Ya sheria na amani Ilio sherekewa hii Ijumapili katika parukia ya Ya na ilikuwa pia muda muafaka kwa kueka mauwa kwenye shimo la pamoja lililo Zikwa, walio uwawa wakiwa kanisani katika machafuko ya mwaka elfu moja miatisa tisina tatu. Serekali ya Burundi ilikuwa imiwakilishwa na siri yakin shimi limana ni makamu wapili wa speaker wabaraza la seneti. Shukran Ismail Kwizera. Na katika... Ukura sawa, usalama ni kwamba mtu moja aliuliwa na wengine wagwili kujaruhiwa bada ya kufiaturi wa risasi na asikali wakambini giteranyi mkwani mujinga karibu ya saa kumi za jioni ya jumapili hii kijijini mugano hayo ya pia na jamsenda gijimana kiongozi wa tarafa hiyo giteranyi anayeleza kuwa chanzo cha uhalifu huo wenda ni mzozo katia asikali huyo na raia ambao walikuwa wakikata kiupa moja mahali padulika napo kwa jina laku Hili gara bada ya kuja kupigwa. Asikali huyo haliwonekana kutulia na kurudi kimia kambini. Dakika chache badae, harirudi na bunduki na kuanza kupiga watu risasi. Waliwo jerohiwa, walipele kwa moja kwa moja hospitali ningozi kupata matibabu. Wakati asikali huyo hamehifadhiwa katika kambini giteranyi akisubili wa mozi katika kesi za zarura jeshini. Tukienderea na tarifa ya habari hii katika usafiri kuna ripotiwa uhaba wa mafuta ya garimu kwa ningozi ambapo ukuna karibu ya siku mbili bila hata toni la aina yoyote la mafuta lipatikanalo kwenye vituo vyote sabavi vyopo mkwa ningozi kwenye soko la magendo lita moja inanuliwa katia elfune na elfu sarafu za burundi na ulia kusafiri kwa abiria hatimaye kupanda katia miyatano na elfu moja kwa na ulia faida. Nilipoti yake Ro-mart ndio ya bivuze. Kwenye vituo vyote 7 hakuna mafuta ikiwa ni diesel ama petrol. Hata hivo, kwenye vituo hivyo ama mazingira yake wanakwambia kuwa wanaweza kukuachia mafuta yaliyowekwa kuendesha mitambo kama genereta. Wengine wanasema kuwa mafuta yamepanda bei kwa sababu hata yale ya magendo yanapata kutoka telefoni mtaahumu koani Gitega na pengine chupa ya plastiki yenye ujazo wa lita 1.5 Huzwa pesa elufu sita ama elufu saba, dumu na lita ishirini, wanareuza kwa pesa elufu themanina tano, yaani lita ilio kuwa inanunuliwa pesa elufu mbili miane theathina sita huko ngozi, hupatikana kati elufune na elufu tano kwa anjia ya magendo. Watumishi kwenye vituo hivyo, wanasema kutotambu walini watapata tena mafuta hayo. Tulipa uliza sababu za uhaba na kupanda kwa bei ya mafuta hayo, wanajibu kuwa bei imepanda kunako toka mafuta yenyewe. Wanao tumia usafiri wa bodaboda wa mjiningozi, safari lio kuwa inalipiwa pesa miatano, hivi wanalipishwa elfu moja. Ama kusu safari za kuerekea mikuwani, behi mepanda kwa kiasi cha elfu moja. Ikiwa niwasafiri ama watu wanaojenga nyumba, wakitaji mafuta ya kuyendesha magali aina ya tipa, yanayo beba mchanga ama mawe, wanaomba wahusika kufanya kila weze kanavyo mafuta ya patikane kabla maji hajazidi unga. Isanganiro -no. Imetimia ni saa saba na dakika ishirina studio ni za radio isanganiro, tunaendela na tarifa ya habari hii katika sekta ya kirimo matokeo ya muradi wa kitaifo wa ugezaji wa kirimo, ulichangia sana katika ongezeko la mavuno muradi huo, ulifanikiwa kufikia kwa kiwango cha aslimia tisin, ni matamshi yake katibu wa kudumu wa wizara iliyo na kirimo katika majukumu yake, jumatatu hii, wakati wasemina ya kutathmini muradi huo Emmanuel Ndolimana, anaongeza Kwa migugoro ya mwaka wa elfu mbili ya Burundi iyo pitia Pamoja na janga la COVID-19 divyo vizi ngiti vikubwa kwa mafanikio ya murathi huo Wanafunzi katika sekta ya ilimu Wanafunzi na wazazi wanaoishi katika kambi landani la wakimbizi wakininya ya pili Kufuatia mafuriko yaliu katika eneo la gatumba tarafa ni mutimbuzi waomba kusaidiwa vifavya shule. Pindi panasalia wiki moja tu kabla ya kufungu wa mwaka wa shule F221 kuelekea F222, zaidi ya watote F2205 na wapatika nao katika kambi ya ndani hiyo, karibu ya wanafunzi 192 ndio walikuwa wanamiliki vifavya shule, ahlabu daftari na kalamu hadi jumamosi ya wiki iliopita na wengi wao ni wamwaka wa kwanza. Na kwa kuitimisha tarifa ya habari hii ni kwamba wasichana wanawezo wakuendesha pikipiki za uchukuzi. Mufano ni Janete Wihanganie ambaye anashulikia kazi hiyo katika mji wa muying. Anasema kuwa alijisikia kuwa na uwezo wakufanya kazi hiyo ambayo anaona kuwa ndiyo inamwezesha kujitunza kimaisha. baadhi ya abili ya wake wanaminia na kulidhisha na musichana huyo. Hatimae Janete Wihanganie anawatole ya wito wasichana wengine kushinda woga na kutekeleza kufanya kazi hiyo inayoyonekana kama vile ili hifadhidhiwa tu kwa wanaume. Ripoti hii tutakuja kujirejelea katika taarifa zetu za jioni. Hadi hapa mpenzi msikidaji sina la ziada. Shukrani kwa kuwa nami toka mwanzo hadi tamati. Shukrani pia kwa Alfansa Kubiyama kwa kuni aliyenisaidia tambo Hapa studio msomaji alikuwa ni mimi Jerome Hakizimana na kutakia ni faraka na fanaka kwa herini.